Глава 8. Життя було б набагато приємнішим, якби мої важкі перечуття ніколи не справдилися. Не можна звинувачувати флот, якщо він опустить Ангеліну. Вони не перші і не останні, хто може недооцінити те, що лежить за цими прекрасними очима. І себе я не звинувачував. Після моєї першої помилки, коли я дозволив їй піти, Важливо не зробити другу. Я ще не до кінця повірив у те, що Пепе розповів про неї. Уся історія може виявитися спритно вигаданою брехнею, щоб відвернути мою увагу від його охорони. Я людина дуже підозріла. Ствол мого пістолета був спрямований точно йому між очей. Палець злегка натискав спусковий гачок. Так тривало доти, доки в кабіну не увійшов загін космонавтів. Коли вони забрали Пепе, я ввімкнув сигнал загальнофлотської тривоги для упіймання Ангеліни зі спеціальним застереженням дотримуватися максимальної обережності. Ще до того, як усі кораблі прийняли сигнал, на екрані мого локатора з'явилося зображення її катера. Я зітхнув із полегшенням. Якщо вона справді є мозком усієї операції, я не хотів би її втратити. Вона, разом із Пепе і лінкором, є прекрасним подарунком для Інскіпа. Та в неї не було жодних шансів. Кораблі кинулися до неї з усіх боків. Для них це була звична робота, і тепер все було тільки справою часу. Передавши всі справи і лінкор флоту, я повернувся на свою розкішну яхту, націдив велику склянку шотландського віскі, такого немає ні в кого в радіусі двадцяти світлових років, і розкурив довгу сигару. Сівши з комфортом перед екраном, я став спостерігати за погоною. Ангеліна, напевно, корчилася від болю роблячи круті повороти, щоб уникнути полону. Перевантаження близько 15G можуть позбавити її свідомості. Але все це марно, бо вони все одно спіймали катер у сіті. Через деякий час її заарештують. Ніхто з нас навіть не припускав, наскільки важлива тривалість цього часу, поки абордажна команда не увірвалася на катер. Він, звісно, був порожній. Тільки через десять днів ми до кінця зрозуміли, що сталося. Це було безжально і жахливо. І навіть якби психіатри не підтвердили мені щирість Пепе, я все одно б йому повірив. Ангеліна весь час була на крок попереду нас. Покинувши на катері лінкор, вона і не намагалася полетіти. Замість цього вона на повній швидкості наздогнала найближчий космоліт – невеликий крейсер із дванадцятьма людьми на борту. Вони, звісно, і гадки не мали, що сталося на лінкорі, бо я ще не давав сигналу загальної тривоги. Я мав зробити це відразу ж, щойно вона втекла, і дванадцять хороших людей залишилися б живі. Ми ніколи не дізнаємося, що вона їм наговорила, але в них не виникло підозр. Можливо, вона сказала щонебудь про втечу від бандитів. У будь-якому разі вона проникла в корабель. П'ятеро загинули від отруйного газу, інші були застрелені. Ми дізналися про це пізніше, коли крейсер був знайдений абсолютно безживним дрейфуючи в декількох парсеках від свого курсу. Після захоплення крейсера вона перевела катер на дистанційне керування і стала виконувати з ним різні маневри. Поки ми за ним ганялися, вона перевела крейсер у хвіст погоні, а потім зникла. Слід її далі губився, хоча було ясно, що вона мала захопити ще один корабель. Що це був за корабель і де вона його знайшла? Було абсолютно невідомо. Повернувшись у штаб-квартиру корпусу, я спробував пояснити все це Інскіпу. Він дивився на мене так, не я виправдовувався. «Адже я привів вам Крейсер і Пепе», – сказав я. «Можливо, після чищення його особистість житиме в мирі із самим собою». Ангеліна перехитрила мене і втекла, не в але вона працює в сто разів краще за цих бовдурів із флоту. «Навіщо стільки отрути?» – запитав інскіп спокійно. «Ніхто не звинувачує вас у порушенні обов'язку. Ви поводитеся так, ніби у вас совість нечиста. Ви виконали величезну роботу для першого завдання». «Ось ви знов», – змолився я, – «тичете мені моєю совістю. Краще ось за ним наглядайте». Я вказав на Пепе Неро, який сидів поблизу від нас у ресторані. Він повільно щось жував, бурмочучи під ніс із безглуздим виразом обличчя. З його мозку було стерто стару і впроваджено нову особистість. Старим залишилося тільки тіло Пепе, яке любило Ангеліну і вкрало лінкор. «Психологи працюють над новою теорією тіло-особистість», – м'яко сказав Інскіп. «То чому б не потримати його тут під наглядом? Якщо в новій особистості розвиватимуться його кримінальні нахили, це дасть змогу завербувати його в корпус. Що ти про нього думаєш?» «Нічого», – відповів я. «Після тієї різанини, яку він влаштував для своєї подружки», Можете робити з нього хоч рубаний бівштекс, але він нагадує мені, що вона ще на волі, гуляє і планує нові кошмари. Я хочу знайти її». «Ні», – сказав Гінскіп, – «ти вже запитував мене, і я відмовив. Це питання зараз не підлягає обговоренню». «Але я можу... Що ти можеш?» – він зі злістю подивився на мене. «Усі офіцери галактики мають її опис і займаються її пошуками. Хіба ти зараз можеш зробити більше, ніж зробили вони?» «Так, не зможу», – проворчав я. «І залишимо цю тему, як ви сказали». Я відсунув свою тарілку, встав і сказав, якомога природніше. «Я розраховую отримати великий графин чогось підкріплювального» піду до себе і залю гори. Буде вам графин. і забудьте Ангеліну. Приходьте до мене о 9 годині ранку більш розсудливим. "Правовласник", пробурмотів я. Я зачинив двері і пішов коридором від резиденції Інскіпа. Вийшовши так, щоб мене не було видно, я повернув у бік космопорту. Отже, Ось я вже і почав користуватися уроками Ангеліни. Якщо у вас є план, приводьте його в дію негайно. Не давайте йому залежуватися, втрачати новизну, дозволяти іншим людям теж про нього думати. Я зараз повстав проти одного з найпроникливіших людей, і вже одна ця думка приносила мені задоволення. Я порушив наказ Інскіпа і йду від нього та з корпусу. Йду не в прямому сенсі. Я хочу тільки закінчити роботу, яку я для них почав. Тільки тепер, очевидно, мені доведеться робити її самому. У мене в кімнаті лежали інструменти, пристосування і пристойна пачка грошей. Це б дуже знадобилося мені тепер. Але доведеться обійтися без цього. На той час, як інскіп задумається, чому я раптом погодився з ним, я хочу бути в космосі. Механік із роботом-навантажувачем виводили космоліт до місця старту. Я став поруч і офіційним тоном запитав. «Це мій корабель?» «Ні, сер, це для повного агента Нільсена. Та ось він і йде сам». Нумо, збігай у центральний корпус і перевір управління звідти. Нова робота, Джиммі, запитав, підходячи уве. Як і внув, спостерігаючи за ним. Чи то нова, чи то стара сказав я. А як твій теніс? Я підняв долоню, зображуючи ракетку. О, з кожним разом усе краще відповів він. Він повернувся до свого корабля. «Я навчу тебе нового удару», – сказав я. Я опустив жорстке ребро долоні йому на шию. Він беззвучно клюнув носом. Я підхопив його і акуратно поклав за штабелем бочок із пальним, не забувши прибрати з його ослаблих пальців коробку зі стрічками курсу. Поки механік не встиг повернутися, я замкнувся в кораблі, вклав курсову стрічку в блок управління і дав запит на зліт. Минула, здається, вічність, поки нарешті не засвітилося зелене світло. І ось я в польоті. Щойно пускові прискорювачі припинили розгін, я вискочив із крісла і з викруткою в руці накинувся на пульт управління. У ньому обов'язково мав бути дистанційний блок, оскільки всі кораблі корпусу мали бути здатні управлятися на відстані. Я відкрив це під час мого першого польоту на одному з таких кораблів, адже однією з моїх позитивних якостей завжди була допитливість. Я від'єднав вхідні та вихідні клеми і прийшов до машинної зали. Можливо, я був занадто підозрілим і мав надто погану думку про людство та про інскіпа, у якого на все була своя точка зору. Люди більш довірливі, ніж я, напевно, проігнорували б радіокерований заряд самоліквідації, вбудований у двигун. Його можна використовувати для вибуху корабля в разі його захоплення. Я не думав, щоб вони використали це проти мене, хіба що у винятковому випадку. Проте я вирішив його знешкодити. Заряд являв собою блок з бурмедексу, вбудований прямо в корпус двигуна. Кришка знялася легко, і очам відкрилася плутанина дротів, що ведуть до детонатора з шестигранною голівкою у гвинченому втовщу блоку. Я обхопив його пальцями, стиснув до потемніння в очах і спробував вивернути. Останнім зусиллям вивихнутих суглобів, здираючи шкіру на пальцях, я зарушив його, а потім і звільнив. Він повиснув на своїх дротах, немов нерв, вирваний із зуба. І раптом він вибухнув із гучним хлопком і хмарою чорного диму. І з протиприродним спокоєм я дивився через ту чорну хмару на дірку в блоці. Корабель і його вміст мали б перетворитися на пил. «Інскіп», – сказав я, але горло в мене пересохло і голос зірвався. «Інскіп», – сказав я знову, – «я отримав від тебе звісточку». Ти думав, що даєш мені відставку? Ні. Це я сам виходжу зі спеціального корпусу. Глава 9. Я відчув полегшення. Знову я був один і відповідав тільки за себе. Корабель уже досить довго йшов курсовою стрічкою, обраною навмання з купи. Перехопити мене було практично неможливо, але я міг отримати стрічку і для нового курсу. Курсу куди? Я ще не знав. Потрібно було подумати, хоча в мене не було сумнівів, що я спершу повинен робити – шукати Ангеліну. Спершу ця думка здавалася дурною – взяти на себе роботу корпусу, який від мене відмовився. Це була їхня робота. Але потім я зрозумів, що не в корпусі тут справа. Ангеліна була для мене як призова чемпіонська медаль. Є щось таке у слизькому Джимі Дегрізу, чого ви не розумієте. Називайте це як хочете, наприклад, самолюбством. Але самолюбство... Це єдина річ, яка підтримує в чоловікові бадьорість духу, налаштовує його на роботу. Відніміть це, і ви залишитеся ні з чим. Я не знав, що я робитиму, коли знайду її. Можливо, здам у поліцію, бо люди, подібні до неї, ганьблять моє колишнє ремесло. Але краще ділити рибку, коли її вже буде спіймано. Необхідний був план, і насамперед треба було підготувати все для його створення. Спершу мені здалося, що на кораблі немає сигар. Це був жахливий момент. Але потім сервісний блок, поскрипівши, видав мені коробку з якогось найвіддаленішого і найтемнішого кутка. Цигари були, звичайно, не близьк, але це краще, ніж нічого. А ось бренді у Нільсена завжди було найкращих сортів. Тут у мене не було зауважень. Промочивши горло і закуривши, я велів своїй черепушці зайнятися проектом. Для початку мені треба було уявити себе на місці Ангеліни під час її втечі. Найкраще б, звичайно, фізично опинитися там. Але це нереально. Вже один-то корабель флоту там, напевно, чергує. Однак, щоб розв'язувати подібні проблеми, вони побудували комп'ютер. І я ввів у нього координати місця, де все це сталося. Мені не було потреби лазити по довідниках. Ці цифри горіли в мене в мозку вогняними письменами. У комп'ютера була величезна пам'ять і висока швидкодія. Він блаженно хмикнув, коли я запросив у нього координати всіх зірок, прилеглих до місця події. Через 13 секунд він закінчив перегляд усіх своїх каталогів і повідомив про завершення роботи маленьким дзвіночком. Я взяв список першої дюжини зірок і зазначив, що відстані до них були дуже великі. Зараз я мав думати так само, як і Ангеліна. Я маю стати вбивцею, на якого полюють, якого заганяють, і в якого за спиною двадцять свіженьких трупів. На всіх напрямках вороги. Вона мала тримати той самий список, виданий комп'ютером викраденого крейсера. Тепер куди? Величезна напруга. «Сховатися куди-небудь геть звідси». Погляд на список і відповідь здається очевидною. Дві найближчі зірки розташовані в одному і тому самому квадраті неба за 15 градусів одна від одної, приблизно на рівній відстані від крейсера. Дуже важливим було те, що третя зірка перебувала в іншому секторі і вдвічі далі. Отже, вперед до двох перших зірок. Це було рішення ухвалене поспіхом, але цілком розумне. Уперед до сонць, до світів і трас, де можна знайти інші кораблі. Крейсер повинен бути кинутий до появи якої-небудь планети. І чим швидше, тим краще, оскільки будь-який корабель у галактиці може впізнати його. Вона мала зустріти інший корабель «Ікс» і захопити, кинути крейсер і... А що далі? Тут мої мізки забуксували, і я повинен був підкріпити їх градусами і свіжою сигарою. Сидячи з напівзакритими очима, я постарався відтворити політ. Захоплений новий корабель треба летіти до планети у космосі Ангеліна перебуває в постійній небезпеці. Їй загрожує зміна особистості. Коли я знайшов ці дві зірки в планетарному каталозі, вибір став очевидним. Там було ще півдюжини планет навколо двох Сонць, але вони відпали самі по собі. Або надто слабко заселені, тож будь-який незнайомець опиняється на виду, або організовані так добре, що неможливо було довго залишатися непоміченим. У Фрейбора були відсутні ці недоліки. Він перебував у лізі менше 200 років і перебував у стані щасливого хаосу. Суміш старого і нового, до контактної культури і післяконтактної ситуації. Чудове місце для неї, щоб загубитися, відсидітися і з'явитися знову в новому обличчі. Прийшовши до цього рішення, я відчув подвійне задоволення. Це була не просто уявна вправа на виживання, адже я і сам перебував зараз у такому ж становищі, як і Ангеліна. Інцидент із детонатором ясно показав – як корпус ставиться до своїх дезертирів. Фрейбур – це місце, яке і мене чудово сховає. Я щасливо зітхнув і розслабився. Коли я прийшов до тями, настав час виходити з-під простору і прокладати новий курс. Однак була річ, якою треба було зайнятися насамперед. Багато невеликих фактиків я дізнався ще не будучи в корпусі. Один із них, що зазвичай становить інтерес тільки під час вивчення техніки космопереходу, полягав у незвичайному поширенні випромінювання в підпросторі, особливо радіохвиль. Якщо ви вели передачу на одній частоті, то отримували потужний сигнал у відповідь на всіх частотах. Наче радіохвилі стискалися і відбивалися назад. Зазвичай цей екзотичний феномен не представляє інтересу. Проте він дозволяє вести спостереження за вашим кораблем. Я вирішив, що для спеціального корпусу вести спостереження за своїми кораблями є цілком розумною обережністю. Тому ретельно захований вузькосмуговий передавач буде для них справжнім маяком. Його-то я і мав знайти до того, як з'явитися поблизу якої-небудь планети. У внутрішньому динаміку інколи чулися свист і ревіння, і я проклинав розробника-підсилювача. Але перш ніж шукати передавач, я мав переконатися, що він узагалі є і має. Достатньо потужний сигнал для великих відстаней. Кілька експериментів з екранами показали, що мій містичний сигнал не більше, ніж власне випромінювання самого приймача. Після екранування ефір затих. Я з полегшенням зітхнув і вийшов із суперпереходу. Подорож добігала кінця. Я перекопав усе корабельне майно і підібрав дещо для подальшого використання. Ретельно підібрав різноманітні жучки. А відновити зовнішність слизького джима принесло мені неабияке задоволення. Розширювачі в ніздрі, подушечки за щоки, барвник на голову і старий бойовий кінь знову готовий до роботи. Я подивився в дзеркало, вилаявся і почав прибирати все це маскування настільки ретельно, як і накладав. Адже для мене завжди було законом – не розслаблятися під час роботи і не повторюватися. Шаблонна поведінка завжди веде до неприємностей. Інскіп прекрасно знав мою стару зовнішність, і, напевно, обидва мої їх описи розіслані для впізнання. Тепер я вже уважніше поклав грим і створив щось зовсім інше. Створив дуже просто, завдяки змінам в обличчі та волоссі. Більш складна робота потребувала б більше часу, щоб зберегти зовнішній вигляд охайним. А планета Фрейбур була великим знаком питання. І я не хотів думати про такі речі, як ці. Я хотів спокійно ходити, все обнюхати і визначити, чи немає тут слідів Ангеліни. Залишалося ще два дні корабельного часу, і я витратив його на приготування різноманітних пристосувань, що можуть стати в пригоді. Міні-гранат, потайних пістолетів. Звичайні речі. Щойно пролунав сигнал закінчення рейсу, я зібрав увесь мотлох, що залишився, і знищив його. Єдиним містом на Фрейбурі з пристойним космопортом був Фрейбурбат, розташований на березі величезного озера єдиної великої водойми з чистою водою на планеті. Дивлячись на сонячні відблиски, що бігали по його поверхні, я відчув раптове бажання скупатися. Цей позив, мабуть, був викликаний бажанням заховати вкрадений корабель, залишити його на дні в глибокій частині озера де він завжди буде під рукою, якщо буде потрібно. Щоб не потрапити на радар, я знижувався за зубчастим гірським ланцюгом. Проходячи в темряві над озером, я виявив навігаційний радар космопорту, але мій корабель був занадто далеко від берега. Штормова погода, що взагалі-то непогано, скорочувала видимість і зменшила моє бажання прийняти ванну. Ближче до берега я виявив глибоко під водою канал і знизився над ним, зібравши все необхідне в сумку. Нерозумно, звісно, було так навантажуватися, але в мене рука не піднімалася залишити всі ці чудові приборчики з корпусу. Поклавши все у водонепроникний пакет, я натягнув скафандр і перейшов у шлюзову камеру. Дощі темрява обрушилися на мене, коли я швидко поплив у бік невидимого берега. Я радше уявив, ніж почув булькання позаду мене, коли корабель акуратно пішов на дно. Плавати в скафандрі так само незручно, як і займатися коханням у невагомості. Я дістався до берега в стані близькому до знемоги. Вибравши зі скафандра, я з великим задоволенням спостерігав, як він перетворюється на шлак у спеці трьох термітних шашок. Зі ще більшим задоволенням я відправив цей шлак в озеро з тусаном. Дощ, що безперервно лив, змив усі сліди багаття. Мабуть, у таку зливу навіть світло від терміта неможливо розрізнити. Забравшись під вода не проникну плівку, мокрий і жалюгідний, я чекав світанку. Вночі я іноді без видимої причини прокидався, але остаточно прокинувся, коли вже було світло. Було якось не по собі, і коли я почув голос, то зрозумів, що будило мене вночі. «Ідете у Фрейбурбат?» «Звичайно, куди ще можна йти? Я теж туди збираюся». Залазьте в човен. Човен старий, але хороший. Прогуляємося. Голос бубонів, але я його не слухав. Я проклинав себе, що несподівано попався на очі цьому хлопцеві з життярадісним голосом. Він плив поруч із берегом у маленькому човнику, котрий низько сидів у воді, навантажений тюками і вузлами, і над усім цим стирчала голова. Поки його щелепи продовжували рухатися, я мав можливість уважно роздивитися його. У нього була дика, скуйовджена борода, що стерчала на всі боки, і маленькі темні оченята, заховані під неймовірно задрипаним капелюхом, яких я ніколи не бачив. Мій початковий переляк майже минув. Якщо цей дивак не детектив, то випадкова зустріч може виявитися вельми для мене доречною. Коли цей дикун зупинився, щоб зробити вдих, я вирішив прийняти його пропозицію, і, схопивши планшир човна, підтягнув його ближче. Закинувши свою сумку і тримаючи руку в кишені на пістолеті, я перестрибнув усередину. Для обережності, як виявилося, не було жодних причин. Зуг. Таким було його ім'я, яке мені на вдалося з'ясувати в процесі його нескінченного монологу, вивернув за борт мотор, прикріплений до корми, і ввімкнув його. Це був атомний тепловий перетворювач, простий і ефективний. У нього не було рухомих частин. Він просто засмоктував з озера холодну воду, доводив її до кипіння, і викидав під тиском пари вже через інший підводний отвір. Під час руху практично не було ніякого шуму. Човен ковзав, як за допомогою черівної палички. Щодо зуга, все здавалося нормальним. І хоча я ще не на сто відсотків позбувся підозр і продовжував тримати руку на пістолеті, але зустріч із ним, мабуть, була великою удачею. Я почав розуміти, звідки береться цей нестримний потік слів. Напевно, він був мисливцем, везучи хутра в магазин після місяців самотності та мовчання. Вигляд людського обличчя і викликав це слово виверження, яке я й і не намагався зупинити, бо фактично він відповідав на багато моїх незаданих запитань. Багато турбот викликав мій одяг. Зрештою я вирішив зупинитися на дорожньому костюмі, зробленому в нейтральних сірих тонах. Ви бачили такі. Вони поширені з невеликими варіаціями на всіх планетах галактики, тому Зуг не звернув на нього особливої уваги. У житті він, мабуть, не був балакуном, але ось любителем одягнутися був точно. Його куртка була наймовірніше зроблена з місцевих шкур. Вона була пурпурно-чорною і дуже гарною, якщо не зважати на бруд і сміття, що прилипли до неї. Штани були зроблені з сукна машинного вироблення, а черевики, як і мої, з вічного пластику. Техніка узуга підтверджувала враження, справлене одягом. Суміш старого і нового. Для світу, подібного до Фрейбура, який нещодавно увійшов до ліги, важко очікувати чогось іншого. Електростатична рушниця, притулена до зв'язки сталевих стріл для арбалета, створювала типову картину. Безсумнівно, він рівною мірою користувався і тим, і іншим. «Я сів на м'які тюки...» і почав насолоджуватися подорожжю і світанком, що розгорався, поливаючись безперервним водоспадом слів. Ми дісталися до Фрейбурбада до полудня. Зуг практично не втягував мене в розмову. Він вважав за краще говорити сам. Тому кілька моїх невизначених висловлювань цілком його задовольнили. З великим задоволенням він пригостився концентратами з мого пакета, і у відповідь простягнув пляшку з якоюсь рідиною, виготовленою в його гірській оселі. Смак її був непередавано жахливий. Залишалося відчуття сталевого кухля, змоченого в сірчаній кислоті. Однак після кількох ковтків усе стало на свої місця. І ми, веселенькі, підійшли до дока в передмісті, що пахнув рибою. Причалюючи, ми ледь не втопили човен, що відпливав, що здалося нам жахливо кумедним. Це дає вам певне уявлення про наш стан. Я пішов у місто і сів у парку, поки не прочистилися мої мізки. Старе і нове стояли тут поруч. Будівлі із пластику сусідили з цегляними і отштукатуреними. Сталь, скло. Дерево і камінь змішалися нероздільно. Також і люди, одягнені в дивну суміш типів і стилів. Я більше цікавився ними, ніж вони мною, і тільки якийсь робот звернув на мене увагу. Він махав переді мною надрукованими заголовками і вигукував у вухо свої ідіотські речення, доти, доки я не взяв газету, щоб від нього відв'язатися. Валюта ліги мала тут обіг поряд із місцевими грошима, і робот не висловив протесту, коли я сунув монету в його грудну щілину. Він дав мені здачу у фрейбурських гульдинах, безсумнівно, за грабіжницьким валютним курсом. Але, принаймні, потрібно буде мати на увазі на майбутнє цей варіант. Усі новини в газеті були абсолютно тривіальними. А ось оголошення та реклама зацікавили мене, і я переглянув список великих готелів, порівнюючи їхню комфортність і вартість. Це змусило мене буквально жахнутися. Як швидко втрачаємо ми старі звички. Лише місяць чесного життя, і я вже міркував як порядна людина. «Ти злочинець», – процідив я крізь зуби я плюнув на напис «Не плювати». Ти зневажаєш закон і прекрасно обходишся без нього. Ти є закон у собі і найчесніша людина в галактиці. Ти не порушуєш жодних правил доти, доки вони тебе не стосуються, і змінюєш їх щоразу, коли бачиш у цьому потребу. Усе це була правда. І я зневажав себе за те, що так швидко про це забув. Цей маленький період чесності в корпусі подіяв немов зараза, руйнуючи всі мої найкращі антисоціальні тенденції. «Думай, як вкрасти!» – крикнув я голосно. Я налякав дівчину, яка прогулювалася доріжкою. Здогадавшись, що вона почула мене, я кинув на неї злісний погляд і вона вважала за краще сховатися. Так то було краще. Я теж піднявся і вирушив у протилежному напрямку виглядати можливість щось зробити. Я вирішив відновити свій колишній спосіб життя до того, як займуся пошуками Ангеліни. Можливість легко з'явилася. За десять хвилин план був готовий, а усе необхідне обладнання було в мене з собою. Те, що могло знадобитися для роботи, я переклав у кишені та стигнувий пояс, а сумку здав у камеру схову. Усе в першому банку Фрейбура спонукало до грабежу. Три входи, чотири охоронця, натовп народу. Чотири живі охоронця! Жоден банк не стане платити їм зарплату, якщо в нього є електронний захист. Я мало не співав від радості, стоячи в черзі до одного з живих клерків. Повністю автоматизовані банки грабувати не важко, але потрібна спеціальна техніка. Ось така суміш людей і машин була найкращою. «Розміняйте десятизіркову лігу на гульдини» сказав я. Я поклав блискучу монету на стійку перед ним». «Так, сер, сказав касир. Він михцем глянув на монету і відправив її в лічильну машину поруч із ним. Його пальці вже відраховували для мене відповідну кількість гульденів ще до того, як з'явилися обмінні цифри. Мої гроші брякнулися в чашку переді мною, і я почав повільно рахувати їх. Робилося це механічно, оскільки насправді мої думки зараз були спрямовані на монетку, яка крутилася і крутилася в машинних нутрощах. Коли я став упевнений, що вона закінчила свою подорож у підвалі, я натиснув кнопку на своєму передавачі, розташованому на поясі. Для цього не можна підібрати іншого слова, крім слова «прекрасно». Подібні речі, залишаючись у пам'яті, викликають найпрекрасніші спогади навіть через роки після того, як вони сталися. Знадобилися довгі години, щоб створити цю монету, але їх було не шкода. Я розпиляв її навпіл, вичистив зсередини, вмонтував туди радіоприймач, запал і заряд і залив свінцем до початкової ваги. А зараз вона вибухнула. Глухий удар у надрах банку супроводжувався тріском і гуркотом. Задня стінка, що підтримувала склепіння, тріснула і вивергнула потік грошей і диму. А останній подих лічильної машини, що видихнула, приніс мені несподіваний сюрприз. Грошові автомати у касирів прокинулися і почали шалену діяльність. Потік великих і малих монет обрушився на отетерілих відвідувачів, які, однак, швидко оговталися від здивування і почали набивати кишені. Але час їхньої радості був коротким. Той самий радіосигнал підірвав димові та газові бомби, які я завбачливо розклав у всі кошики для паперів. Збуджена публіка не помітила, як я кинув ще кілька газових бомб до касирів. Цей газ – ефективна суміш за моїм рецептом блювотних і сльозогінних компонентів. Його дія була миттєвою і потужною. У банку, звісно, не було дітей. Я не міг бути жорстоким до таких юних створінь, які не вміють себе захистити. За кілька секунд клієнти і працівники банку стали втрачати здатність бачити. На мене ніхто не звертав уваги. Коли газ підібрався до мене, я нахилився і вдягнув захисні окуляри. А розпрямившись, виявив, що я був єдиною людиною в банку, здатною щось розгледіти. Дихав я, звісно, через завбачливо вставлені носові фільтри. Тож міг насолоджуватися спокійним перетравленням моєї останньої трапези. Мій касир зник з поля зору, і я акуратно пірнув через отвір, прослизнувши через прилавок, на животі. Тепер треба було вибирати і збирати. Гроші були розкидані всюди. Я ігнорував усілякий дріб'язок і відшукав місце, де вивергався золотий водоспад. За дві хвилини я наповнив узяту з собою сумку і був готовий піти. Дим поблизу дверей став рідшати, але кілька гранат повернули все на місце. Усе йшло, як було задумано. Крім одного віслюка з охорони, жахливо докучливого. Йому здалося щось недобре, і він почав палити направо і наліво. Ще добре, що він нікого не вбив. Я відібрав у нього пістолет і трахнув ним його по голові. Дим поблизу дверей став дуже щільним. Це не дозволяло побачити з боку вулиці, що ж відбувається всередині. Вони звичайно знали, що відбувається щось погане. Двоє поліцейських, вихопивши пістолети, кинулися всередину, але тут же стали такими ж безпорадними, як і інші. Я організував допомогу постраждалим і почав тихенько підштовхувати й підпихати їх до дверей. Коли утворилася достатня група, я зібрав їх, і ми всі разом виповзли на вулицю. Окуляри я запхав у кишеню, а очі заплющив, пропустивши лише трохи газу. Деякі ввічливі жителі допомогли мені. Я подякував їм і, змахнувши хусткою сльози, що почали литися, пішов своєю дорогою. Ось як усе це легко, якщо план заздалегідь продуманий і ти не ризикуєш по-дурному. Мій дух був бадьорий, а кров весело бігла в жилах. Життя знову було прекрасним і цікавим. Тепер буде нескладно знайти сліди Ангеліни, тепер немає нічого такого, чого я не міг би зробити. Я перебував на гребені емоційної хвилі. Знявши кімнату в готелі для космонавтів поблизу порту, я привів себе до ладу і вирушив насолоджуватися радощами життя. В окрузі було багато веселих закладів, і я вирішив ними прогулятися. Перекусивши в одному з них, я в кожному наступному пропускав почарочці. Якщо Ангеліна у Фрейбурзі, то вона швидше за все відвідує ці місця. Тут має бути її слід. Я відчував це всіма фібрами, як один злочинець відчуває іншого. «Чи не запросить, хто дівчину випити?» – почув я байдужий голос повії. Я без жодного інтересу повернув голову. Дівчата, бліді створіння ночі, вийшли на свій вечірній промисел. Я отримав уже достатньо пропозицій. Мій зовнішній вигляд робив мене схожим на космонавта, а це завжди чудове джерело доходу для цих курочок. Ця мала кращий вигляд, ніж інші, принаймні вона була краще складена. Я з цікавістю, а потім із захопленням став спостерігати за нею. Її спідниця була короткою, в обтяжку, з високими розрізами з боків. Високі підбори створювали при ходьбі обертальні рухи стегон. Це створювало приголомшливий ефект. Вона досягла бару і повернулася, віддаючи себе на загальний огляд. Її кофточка була зроблена з вузьких мерехтливих смужок, скріплених тільки зверху і знизу. Під час руху смужки розходилися, оголюючи гладку засмаглу шкіру. Груба тваринна пристрасть охопила мене. Очі мої врешті-решт досягли її обличчя. Довга подорож, якщо врахувати, що почав я з колін. Вона була дуже приваблива. Щось знайоме. У цей момент серце моє впало в шлунок. і Я вчепився у своє крісло. Це здавалося неймовірним, але це було так. Вона була Ангеліною.